moć si smisli od duha amin jedan svrstoj služitelj broći sestre služači službu prazničnu u gледу jednog brata kako za vrijeme službe praznične službe mnogo novo pogleda pa na sat na časlovnik, na vrijeme, očigledno, tražeći, čeznući, da molitva što prije prođe, da to užasno opterećujuće, dosadno, boravljenje u hramu, već jednom, bude okončano, i da is Poštovavši možda one koji su ga u hran, možda pritisak svoje savjesti ili nekog drugog, možda iz straha, možda iz nekog interesa tek gleda na sad čekajući da prođe vreme službe i da napokon napusti hranu. I sveštenik stojeći ispred ikone praznične, ispred ikone majke Božije, razmišlja u sebi, eto, i on skrenuši sa teme, skrenuši pažnjom od molitve, razmišlja kako bi je teško takvom čovjeku prenijeti, onaj veliki dar koji nam taj praznik sobom donosi. I pomisli u sebi, znajući da je dobar dio naroda takvog nastrojenja, da je ovaj u hramu i gleda na vrijena, da su mnogi izvan hrama nabodeni. Umjesto na kolac, na kazaljke časlovnika... Najviše oni koji su nabodeni na sekundaču koje vrijeme bukvalno da svakog sekunda kojima je kazaljke koja odbroja sekunde prošla kroz kičumu i zašla kroz vrat i bukvalno svaki sekund vrijeme vrši srkovit pritisak na njih, ne dajući da se bićem otmu i prepoznaju ponuđenu vječnost. Oni malo bolje, da kažemo, raspoloženi, njih su probile one kazaljke koje govore o minutima, a oni malo vredniji probodeni su onima koje odbrojavaju sat. Tek najveći dio ljudi je nabijen на ковец временна odnosno на казаљке сад размишљеној свештених прималисмо ми села даопште амбор виму храму са таквим настојањем у храму које место где се вечност браћу и се се пројављује где се вечност Nudi gdje se vječnost stiče. Zato je vrlo važan uslov za jedno dobro učestvovanje u svetim bogosluženjima, u prazničnim bogosluženjima Svete pravoslavne crkve, ispravan odnos prema vremenu i želja, odnosno čežnja, Da budemo vječno, braći i sestri, u zajednici sa gospodom i sa majkom Božijom i sa svetiteljima. I da nas sad gledamo sa tugom što još uvijek pripadamo vremenu što se nismo svim bićem preselili u vječnost što još moramo da isplaćujemo dug vremenu. Sa tim raspoloženjem bi trebali braći i sestre svi da budemo u hramu, a ne da jedva čekamo kad će se završiti služba da bi otišli kuda, nikuda, kome, nikome. Jer niko je, braći i sestre, kogod nema Boga u sebi, nikuda je Svuda gdje Boga nema. Ovaj hram koji je osvećen bavedanju presvete Bogorodice, Boga braće i sestre, ima ima i prisutno majke Božije, posebno danas kad slavimo praznikovog hrama, je e, itakako izraženo i mogu da ga osvijete svi oni koji to žele, koji to hoće. I praznujući praznik vredenja presvete bogorodice, mi se polako, ali sigurno, kroz pravoslavnu crkvu približavamo gospodu, braću i sestre i onome koga je majka Božja rodila. I od tog trenutka potpuno novu mogućnost dala i pružila svakom čovjeku. Svi oni zgodici, braće i sestre, koje mi očekujemo nad raznim tombovama, na raznim sportskim kvadionicama, za lovet stolovima i raznim poker i drugim kockarskim aparatima, sve one naše želje i želice, one naše tihe čežnje da nešto dobijemo, da nam neko nešto pokloni, da nešto novo steknemo. Razna su ta naša htjenja i bezbrojne te naše želje. To, braće i sese, jeste sve rasparčana, ona najdublja potreba našeg bića, koja je vrlo prosta i vrlo jednostavna, jer naše biće, braće i sese, traži jednog U trojici traži braću i se povratak, ocu kroz sina, a duhom svetim. To je ono što svaki od nas traži. A nalazi u crkvi Božjoj, nalazi u bogosluženju naše svete crkve, nalazi u tajnama, u svetim tajnama naše crkve, posebno u svetoj tajni pričašća. Zato je i praznik vavedenja važan praznik, braćo i sestre. Nemojmo da se zbunjujemo, pitajući možda sebe kakve za ima u vođenje majke Božije u hranu se tri godine sa nama. Kaka je to praznik? Šta se zapravo dešava? Zašto oni on i danas značaj? Zašto mu je Hilandar posvećen, zašto mu je hram ostroški u kome se nalaze moštik svetog Vasilje posvećen? Zašto je ona naša sveta obitelj, odnosno majh hram posvećen vavedeni? Zato, braću i sestre, što je sve što je vezano za majku Božiju važno i značajno. I kroz čitav stari zavjet, istina u praobrazima, Velika je čežnja za njom, braći se, za njenom pojavom. Velika želja da se ona rodi, da se ona pojavi. I kad se pojavila, sve je postalo značajno. I dan njeno rođenja je postalo značajno. Evo još malo, <coughs> sklavit ćemo i njeno začeće. I dan njenog rođenja je značajno. Značajno su braći i sestri i proroci koji su je najavljivali. Značajna je i kupina na Sinaju, nese kupina, koja takođe nju predskazivala i njen praobraz bila. I mnogi drugi praobrazi stavog zaveta sve je nju najavljivalo i nju očekivalo. I sve je to bilo sveto, braći i sestre, čak i u očekivanju. I ta očekivanja su osveštane sveta. A kamoli, kad se ona rodila, kad se pojavila, sve je onda posao vrlo značajno. Pa, i ovaj dan njenog privođenje odnosno uvođenja u hram u svetinju nad svetinjama, kojim se otvara braće i sestre provez, ne samo njoj, njom da, ali ne samo njoj, nego kroz nju, braće i sestre, otvara se nova mogućnost ljudskoj prirodi, to jest svakom čovjeku. Jer posle vavedenja znamo da su angeli počeli Da se interesuju, da je hrane braću i sestra. Znamo da je prodila vrimo u svetinjima, svetinjama. To je čudesan, tajanstven period. Vrlo čudesan, vrlo tajanstven. A sve to i sestre direktno vezano za nas. Jer se tako pripremava <coughs> utrova presvite Bogorodica za tajnu nad tajnama. Za veliki Strašni i svečani trenutak ovoploćenja Božijeg, odnosno začeća Sina Božijeg, Duhom Svetim od Marije Djeve. I zakvaljujući tom ovoploćenju, braći i sese, svi mi smo obdareni, svima nama je prožen veliki dar i velika mogućnost da dobijemo ono što tražimo. Da dobijemo, braće i sestre, blagodat Božijom, da se sjedinimo sa izlovom svakog bogatstva. Ili, kako se to kaže u našoj crkvi, da se obožimo. To je, braće i sestre, iznad svih naših očekivanja do tada. To je iznad svih naših želja koje mi danas imamo. A tu želju, braći i svesti, kao pravoslavni hrišćani, svi treba da stavimo iznad svih želje. Jer to je vrijednost iznad svake vrijednosti. Bog je, braći i svesti, apsolutna vrijednost. I ako nama crtva nudi mogućnost da se mi sa njim sjedinimo, onda sve drugo treba da je manje važno. Zato nas i ovaj praznik postepeno priprema da možemo, braći i sest, onako sistematski, hronološki da pratimo domosle našeg spasenja, da ne bude da banemo odjednom ispod časnog krsa gospodnjeg, da nam to bude jedin informacija, i još gore, da se pojavimo odjednom prepraznim grobom, propustivši sve ono što se dešava do tada. I odjednom da banemo na dan uspemnije Presvete Bogorodice. Nemamo pojma što se dešava. To je, broći sve se opasne situacije. Jer neznanje je opasno neznanje. Zato crnkva Božija. Nebe za razvoge. I ovakve trenutke vezane za život Presvete Bogorodice podižuje na visok stepen Dajući značaj i srstavajući u kategoriju velikih praznika, da bi smo mi njena djeca obratili pažnju, jer crkva to traže od nas, zašto je važno da prati Majku Božu sve te godine u svetinju na svetinjama? U šta je to svetinje na svetinjama? Ko je taj Zaharija? Ko, ko su ti Joakim i Janu? Šta je sad tu novo? Šta je tu sad šudno? Zašto crveno slovo? Sve to, braći se sese, traži pažnju i daje nam odgovor. Jer ako prepoznamo značaj vavedenja, mnogo će nam lakše biti da prazvujemo i druge praznike majke Božije, lakše će biti da prazvujemo i Božić, braći i sese, i vas Vaskrs. I sve druge velike praznike. Jer upravo postepeno, krećući se ka Božiću, prateći i blagovijesti, prateći vevedenje i blagovijesti, stičemo jednu, da kažemo, sliku i jednu cijelinu braću i srste domostra našeg spasenja. I tek onda čovjek može da ima jednu snažnu vjeru. Snažnu vjeru, nepokolebljivu vjeru. Vjeru koja može da prima blagodat. Vjeru koja može da da jaku i snažnu molitvu. Vjeru koja može da pokreće čovjeka na vrlinski život i da mu da snagu za velike hrišćanske podvige. Naš što liči hrišćanin koji nema pojma o tim braznicima? Na jednu izbušenu bašu u kojoj možeš da sipaš Svakoga dan on je izbušena i neprestavno iz nje izlazi. Čak i ne vridi ni sipati u nju ništa. E takvi su, braći i sve svi oni, koji sebe smatruju hrišćanijom, a ne posvećuju pažnju onome na što nas praznici pozivaju je čemu nas praznici uče. Takvi praznik vavedenju govori o značaju hrama, o značaju svetljenje na svetljenjama, ali... Je značaju pravoslavnih crkava, braći i sestre, svih pravoslavnih hramova širom svijeta. Jer majka Božja, brać i sestre, vodila je svetoga. I upravo njime, braći i sestre, mi se pričešćujemo u hramovino. Zato su hramovi tako važni. I ovaj hram, i svaki pravoslavni hram, veći je braćo i sestre i sveti od stalozavetne svetinje nad svetinjama koja je iščekivala majku Božiju i od trenutka kad je dočekala. Ona je postala braćo i sestre novi hram i novo izvorište svetosti. Majka Božija je iznad svetinje nad svetinjama i vodivši gospoda I dobivši kao naslednici, dobivši duha svetoga, mi gdje god posvećujemo naše hramove, mi imamo svetinju nad svetinjama, braće i sese. Pa i ovaj mali hram je svetinje na svetinjama u pravom smislu te riječi. Jer mi svaki put služeći svetu liturgiju i u ovom i u drugom hramu primamo, braće i sese, sa nebesa nebeskih hlep odnosno samo prečasno tijelo i prečasnu krvu gospodinu. A imali veće svetinje od te svetinje. Zbog toga i mjesto gdje se sve to dešava sa punim pravom se naziva svetinjom na svetinjama, A to jeste pravoslavni hram i oltar Boga Višnjega gdje se ta tajna i odigrava i odakle se rijeke blagodati Božje i izlivaju na vjerni narod. Zato je blagosloveno i ovo veče, braći i sestre, ovo praznično bedenije, koje nas pokupi upravo ovdje, u hramu Majke Božije. I sigurno je da, ako sa pažnjom prebivamo njemu da ćemo primiti blagodat i gospoda našeg Isuse Hrista, da ćemo biti i pokriveni pokrovom presvete Bogorodice, kojo želimo da budemo u hramovima da čuvamo svete hramove i da što čovek boravimo u njima posebno da poštujemo svetu liturgiju gdje se nudi krv Jesu Sina i Boga i koga poštuje hram koga poštuje sveta bogosluženja koga poštuje sveta liturgiju koga poštuje svete tajne On je, braći i sese, poštovan od majke Božje. Ako ga majka Božja poštuje, ona ga i štiti. Ako ga majka Božja štiti, braći i sese, njegi i sveti angel i paze. Jer ona je carica angela. A kako vojska cara, kako vojska caričina da ne pazi ljubimca caričina. I biti ljubimci, ako budemo uzljubili hran Boži, ako uzljubimo svetinju nad svetinjama, ako uzljubimo svetu liturgiju, ako uzljubimo i ispoštujemo sveti prečiste tajne, tijele i krvi, bit ljubimci majke Božije. Bit ćemo braćati sese pod njenim svetim, i prečistim pokrov čega svi da se udostojimo i ove večeri i o sve dane života našega. Amin Bože daj. Nas poklonimo se svetom na Gospodu Isusu, jedinom i bezdušno me, klanjamo se Hriste i Sveto Vaskrseni tvoje preromiš